Tervetuloa jälleen, oliks jotain, podcastin pariin. Tämän podcastin tekemiseen ei ole kulutettu kovin korkeintaan vesi puhdasta vettä. Longkeromarista ei sitä hyttekään puhua toivotetaan. Tervetuloa, Tervetuloa. verbaali akrobaatti Ari Joo joo, jo, Joo tämän nyt ehkä paljon longkeroita nauttia, kun edellisestäkin vielä toivotaan, tai No ei nyt enää toivota. Nyt on jo keskiviikko. Nyt alkaa ehkä vähän väsymyksestä selviämään, mutta on toi rankkaa tämmönen kolmen päivän show ja kohta huomenna mennään taas, että et Ei ole helppoa tää. Saa tulla tänne oikeasti nuoren podcast-juontajan saappaisiin kokeilemaan, että mitä tää on. Ja tosiaan huomenna torstai lähetään vähän niinku työmatkalle, tutustuu Tampereen bile genere, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Tänään mä koen tän päivän aiheen kanssa olevan niin vähän kuin Sokei Homo strippiklubilla. Ei sillä, että ei se olisi mitään pahaa, mutta mä koin olevani niin kuin vähän niinku hukassa, pikkusen ehkä väärässä paikassa, mutta tota... Mulle taas tarjoiltiin, Netflixi tarjoili mulle Dokkari, niin mä saatiin siitä kiinni ja sit mulle tuli toinen vähän ajatus tähän aiheeseen liittyen, ei ehkä niinkään siihen ekologisuuteen, vaan ehkä siihen, että voisiko nämä edes niin toimia nämä jutut. Ja myöskin niin, voitte siitä olla aika varma, <laughs> varma että tästä ei nyt tuu mikään semmonen aivopesu, aivopesu -episoodi, että enemmänkin vähän tämmönen, että, että onks tässä nyt ihan oikeasti. Mitenkään mahdollista, että tää tuli ikinä ehkä toimimaan, mutta Joo! Sitten myöskin, niin kiinalaiset uutiset. Mulle joku kertoi tossa Eilen tiistaina, että Eiku se oli, kun mä kuuntelin jotain radio-ohjelmaa, se ollut korporaatio tai joku, niin Niin, niin... Kiinalainen uusi vuosi vaihtui, ja nyt on joku sijavuosi, Niin totta kai meidän täytyy ottaa kiinalaiset uutisetkin tässä, kun kerran Käytännössä niinku juhlapäiviä vietellään. Juhlat kestää kuulemma siellä useimman päivän, ja tätä onkin muuten että Mikä tässä on, että jokaisen pitää vetää niin omalla kalenterilla, et eikö nyt paljon helpommalla, jos kaikilla olisi vaan sama. Mulla sinänsä ihan sama, onko se kiinalainen kalenteri, onko se suomalainen, tai eikä se suomalainen kalenteri, suomalainen kalenteri, mutta kuitenkin. Sen lisäksi niin tota, kai meillä nyt pari vitsiäkin on. Ja, ja, ja. Mutta tosiaan, puhutaan vähän sapkasta, puhutaan vähän... No itse asiassa tämä ehkä vähän liippaa tätä someilmiö taas. Tää on yksi mun lempiaiheesta tää some show, mutta tota, minkäpä sille voi, kun... Tässä joka päivä tehdään, niin täytyy siitä puhua, mikä on omassa päässä pinnalla, ja näillä mennään. Ehkä pikkuisen vakavempi aihe taas tällä kerralla, mutta ei mennä niin sanotusti ehkä vakavalla kulmalla kuitenkaan. Jotain komiikkaa pyritään löytämään tähän. Pientä semmoista, ehkä kritisoivaa satiiria, en mä tiedä. Mut tota, joo. Mä kerron seuraavaksi esimerkiksi tosta Dokkarista. Tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisistä, kanoista ja sijoista juurikin sijoilla on vähiten bakteeria. Joten ne käsipäivää vaan, nää on just rasvattu. Oliks jotain? Joo, Netflix taas tarjos mulle siihen etusivulle tämmöset dokkaria. Mä en tiedä mitä sille mun algoritmille on käynyt, kun ennen se mulle aina hyviä leffoja tai jotain tv sarjoja Nykyään se tarjoaa mulle tämmösiä ihan diipadaapa dokkareita ja muita. mutta no tää oli ihan mielenkiintoinen, tää oli joku minimalistit tai joku semmonen. Käytännössä jos käydään nopeesti se idea läpi, se oli mun mielestä 90 pinnaa, jotain semmos, mikä mua ei niin kiinnostanut. mut 10 pinnaa osu. Eli siinä oli kaksi tämmöstä Jenkkiä, jotain Wall street johtaja ynnä muuta, jotain tämmöistä tyyppiä, jotka oli sitten todennut, että et eihän tässä ole mitään järkeä, että me halutaan koko ajan vaan enemmän, että kun mä saan uuden Lamborghin, niin mä haluankin sitä seuraavasti on Ferrari, ja mä en ole mihinkään tyytyväinen, niin tämä ei niin kuin toimi toimittaa homma. Ja, ja oli sitten törmännyt johonkin tämmöiseen tyyppiin, jonkun niiden frendi oli siis alkanut, niin kuin, ne oli alkanut ihmetteleä sitä, että mistä meidän frendi on koko ajan niin iloinen. Ja sitten puolen vuoden jälkeen kysynyt siltä niinku kahvipöydässä, että mitä helvettiä, miksi olet noin iloinen koko ajan, et ne toi nyt ole sallittua. Ja hän oli sit kertonut, että hän oli törmännyt minimalismi, juttuun. että kun vähentää vähän, pyrkii vaan siihen, että kaikki mitä sulla on, on, on niinku merkityksellisesti, tuo sulle lisäarvoa, niin, niin, niin se tuo sitä iloa, Tämä on ehkä vähän tämmönen konmari-tyyppinen ratkaisu, mutta mun mielestä oli niinku ehkä konmari miehille, voisi olla semmonen, Niinku just näiden kahden tarina. Siinä oli sitten pari muutakin tyyppiä. Toinen asui jossain helvetin pelkässä vessassa, kun se ei halunnut käyttää mitään muuta tilaa. Ja toisella oli niinku yksi paita, mitä se sitten niinku joka päivä. Et sinänsä meni ehkä osittain vähän ohi, mutta tykkäsin tästä kahden miehen tarinasta. Ja tota, he sitten eli tätä elämää niinku viisi vuotta. Ei siis missään nimessä mitään semmoista niinku, että. Et mulla on pelkkä keittiö ja mulla on siinä sitten sänky diskipöydällä ja näin vaan. Siis ihan normaalisti eli, mut vähenti vaan, ei lähtenyt siihen niinku koko ajan ylöspäin. Vaan löysi se hyvän tason, pysy siinä. Ja näin, ne oli ihan järkevää osia kundeja. He sit kirjoitti kirjan, tästä heidän tyylistä ja elää. Ja, ja, ja. sitten mä vähän nauratti siinä, kun he sit aloitti tätä kirjaa. Eli siis jotain niinku periaatteessa ihan noupadeet. Ei ollut mitään kirjailijoita, ei ollut valmista yleisöä niin sanotusti. Ja he sitten tota, aloitti tätä kirjaa promoomaan. Ja sitten siinä ensimmäisessä niinku, pr tilanteessa missä se he kertoo siitä kirjasta, niin siinä niinku, oli kolme katsojaa. Ja sitten nämä tyypit oli vaan silleen, että no, jos yksikin tulee kattoa, niin se on aina, aina niinku, hyvä juttu. Ja samalla mulla tuli itselle semmoinen niinku, että hei, et tämä on muuten just se juttu, minkä kanssa mäkin painin. Että, tai en nyt voi ehkä sanoa, että paini, mutta, mutta tulee semmoinen, niinku, että et kun tätä showta tässä tekee. Ja sit mä oon silleen niinku ite fiiliksissä, kun mä käyn kattoo niinku, Jumala Jumalaut viime perjantaina oli 150 kuulia Mä oon silleen, wow, 150 ihmistä, se on jo aika paljon sitten mä vahingossa törmään somessa jonku Jonku tota noin, niin No, ei nyt sano mitään, ja sit siellä on niinku jollain Ihan dippadappa jutulla niinku 20 000 klikkausta, mä oon silleen, et, ee, no joo, kiitti pähkinöistä, ei tässä mitään Mutta mut että että tota et, niinku pitää jotenkin osaa Osaa löytää se niinku arvostus sillekin, että tämä some jotenkin vääristää näitä numeroita nykyään ihan hirveästi, koska jotenkin niinku 150 ihmistä joka päivä mun mielestä mun juttuja kuuntelemiseen, niin on aika hyvä määrä niinku silleen, että jos mä otan 150 ihmistä tähän mun olohuoneeseen, niin ei ne mahu tähän et siinä on mielestä jotain hyötyä, tästä on, että julkaiset tonne nettiin mutta sitten niinku täytyy jotenkin löytää se raja silleen, että et jos mä katon jonkun kolmentuhannen seuraajan mun tota noin, niin tuttava piirissä olevan Daamin, niin, niin hänellä on sitten jollain niinku, hei, tässä on mun vessa, niin Silvideolla on 18 000. Näyttä kertaan, niin jotenkin se pistää itselleen vähän niinku silleen, että, hei, hei, hei, onks tää nyt ihan jees, mutta tota kai se on. No sitten mennään toiseen ajatukseen, tai itse asiassa mikä mulja jäi tästä mieleen, että ei ollut edes sinänsä mikään ajatus tässä, mutta tota, siis kerrottiin, että mainonta pyrkii niinku luomaan tämmöistä kä käsitystä meille, että me emmekäs koko ajan niinku ostaa lisää, ostaa lisää, mennä eteenpäin, haluta sitä, haluta tätä, ja tämähän nyt on ihan totta. Mutta siinä tuli, se oli siis Jenkki niin siinä tuli sitten tämmönen tyyppi, Dainen kertoi, että, että että esimerkiksi jos sä istut vaikka baaritiskillä ja sä juttelet niinku jonkun tyypin kanssa siinä tiskillä, niin sulla ei välttämättä käy mielessäkään, että se saattaa olla jonkun alkoholifirman tyyppi, joka siihen on laitettu istumaan ja juttelemaan ihmisten kanssa ja tilaamaan sitä tiettyä juomaa. Ja mä olin silleen, että okei, tossa mun mielestä hyvä juuni. Suomessa tää nyt ei varmaan sallittaa, mut Hei, jos jenkeissä on tämmöistä jengiä, joka pistetään siihen niinku, hei, nyt Hartwell original, niin ottakahan meikäläisen yhteyttä. Mä voin ihan hyvin lähteä tuonne New Yorkin seurapiireihin, niin siihen baaritiskille tiputtelee hyvää harmaata. Ei tarvii ihan hirveä liksakaa olla. Tonni kaks kuussa, niin mä oon ihan koneessa, ei mitään hätää. Mutta niinku, tää oli semmonen ohi huomio tästä Jokerista, mikä mul tuli, että onks todella näin. että jenkeissä on menty jo tähän, että siellä niinku, Jengi tiputtelee, maksettu siitä, että ne tiputtelee bissejä jossa baaritiskille, että ottaa silleen vaan aina yksi lonkero. Hyvä, kiitti. Ja sit se toinen, jonka kanssa juttelee, niin okei, tuo lonkero, toihan on hyvä. Ja siis tämähän todennäköisesti toimii hyvin tämä mainonta. Ja vielä kaiken tän yhteenvedoksi, mikä tässä nyt on ollut tätä, että pitää koko ajan pyrkiä eteenpäin ja eteenpäin ja lisää ja lisää, niin mulle tuli sit mieleen lause, mitä kuulee varsinkin tuolla urheilupiireissä, niin siten pyörii aika paljon tämmönen niinku, mitä on pidetty ultimaattisena totuutena. Kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Niin on ihan paskaa. Silleen joo, jos sä nyt oot sen niinku niin siinä nyt ehkä ei kannata niinku kesken ruveta, olen tyytyväinen. Mutta jos sä mietit vaikka jonkun ihmisen uraa, oli se sit 10 vuotta, 20 vuotta tai 40 vuotta, niin ei siinä ole mitään järkeä, että se kaveri joka päivä niinku on silleen niinku ihan naaman norsu helvetillä, että että tota... Ei voi olla tyytyväinen, kato, kun sit mä en pysty menemään eteenpäin. Et koko ajan mun täytyy haluta lisää. Et mä tein nyt tänään kolme maalia tuossa lätkäpelissä, mutta en mä voi olla tähän tyytyväinen. Kato, kun mä olisin sen yhden syötön voinut vielä laittaa. Kyllä ihmisten nyt täytyy saada olla tyytyväinen välissä. Eihän se tarkoita sitä, että se olisi niinku ikään kuin maalissa. Et tyytyväisyys ja se, että sä oot niinku lopetat kehittymisen, niin ei se nyt voi mitenkään olla rinnastettavissa toisensa, Ei kukaan pysty elää... 20 vuotta koko ajan tyytymättömänä tai pystyy, mutta ensin on mitään järkeä. Nauttikaa nyt ihmiset elämästä, Herra jeestasi. Jos teette jotain kivaa, jos näette jotain kivaa, jos koette jotain kivaa, niin ottakaa ilo siitä irti. Ja näin ollen lopetetaankin tästä piikki legendaarisen, amerikkalaisen, vanhan, aikoja sitten, aikoja sitten valmentaneen coachin sanoihin, joten älkää nyt kukaan suuttuko, mutta öö, nyt ne naamat pois norsun tai mä luulen, että se on vittu, ja käytän sitä siihen tarkoitukseen. Mä voisin ottaa muutaman noita spelttileipiä. Mutta oliks sulla, harska vielä jotain? Joo, tossa Doktorista mulle nyt ei jäänyt niin semmonen ekologinen kulma mieleen. Niin kuin varmaan huomasitte, niin ehkä enemmänkin tota, niin ajatus, ajatusmallia ja muuta ei niinkään siihen kulutukseen. kulutukseen jää, että pitäisi nyt olla kuluttamatta, että maapallo säilyy. Mutta toinen asia, missähän täytyisi olla kuluttamatta, että maapallo säilyy, niin on ruoka. Ja ruokaa on yksi mun lempiasioista. Mä oon hyvä syömään, vaikka mä oon sinänsä huono syömään, että mä oon huono syömään hyvin. mutta sit taas mä syön hyvin. No joo, tää ei, tää ei nyt aukassu yhtään mitään kenellekään, mutta tota... Ruoka on mulle semmonen aihe, mistä on hyvä heittää small talkia. Silloin on nimittäin näppärä, näppärä samaistuu ihmisten kanssa. Jos joskus tulee semmonen tilanne, että sulla on joku vähän ventovieras ihminen, ja sit sä oot vähän silleen, että mitähän täs nyt juttelis, että ei tosta säästäkään nyt paljon saa irti, että kun, että kun aika mitään mä harmaa keli on taas meneillään, niin, niin kysypä siltä, että hei, että... Mitä sitten syödä tänään? Tai josko jotain hyvää ruokavinkkiä, mitä voisi himassa tehdä? Ei niinkään ravintolaa, ravintola on aina vähän semmonen, mutta mitä voisi himassa tehdä? Sitten saati saat käsityksen siitä, että okei, okay, millainen ihminen tämä on, milmoista ruokaa se tarjoaa mulle. Mitähän se ajattelee, että mä voisin syödä, ja sitten päästä siitä keskustelemaan näppärästi. Mutta se nyt ei ollut tää aihe yhtään. Vaan, kun nythän pitäisi ruveta syömään näitä sirkkaruokia, kun liha loppuu. Ja sekin vekee, mutta vielä ei oo päästy mun mielestä oikein pitkälle siinä, että Nämä, nämä yhtäkaudet ja muut on ihan silleen ok päästy sisään, mutta nämä sirkathan on vielä aika mysteeri. Ei jengi sö sirkkoa tavallisen päivän ja Mä ymmärrän täysin hyvin, että miksi. Koska tota... Nämä TV-ohjelmat on mun mielestä suuri syy siihen, miksi nämä sirkat ei niinku läpi. Koska jos sä mietit viimeisen 10 niin vuoden aikana tulee TV-ohjelmiin, mistä täytyy olla rohkee, niin hyvin usein siihen liittyy se, että sun pitää söödä jotain ötököitä, sirkkoja, hämähäkkejä ynnä muita. Ja niinku ensin siinä niinku Puoli tuntia odotellaan sitä, että no uskaltaakohan toi? No, uskallat, et uskalla syödä sirkkoja. Ja sitten sen jälkeen se syö ja sitten se on jotenkin niinku maailman rohkea ihminen. Sama oli nyt tässä, mikä oli viime vuonna tämä joku Fort Boyard-ohjelma, niin mä katsoin sitä ehkä yhden jakson. Niin siinäkin osui jo, muista oliko se nyt joku Janni joku tai joku semmoinen, joka työnnettiin semmoiseen pääsemmoiseen koppiin, mikä oli sitten täynnä jotain sirkkoja. Ja se oli nyt sitten kauhean oksettavaa ja oliko siellä jotain toukkia ja muuta niinku kyllähän tästä ajatus, mä olin, on niin kuin, aika pitkä matka siihen, että mä siinä jauhelihahyljyllä, lihahyljyllä valitsen niinku Otas mä kanaa, pitäskö mun tähän jauhelihakastike? Ei mut tossa olisi noita sirkkoja. Niin ei. Ja sitten mikä mun mielestä meni ehkä kaikkien aikojen suurimpaan niin vihkoon tässä tämmöisessä ekologisten sirkkojen syömisen mainostamisessa, niin oli tää, olisiko se ollut viime vuonna vai vuonna kun oli tää Mad Venturesin Cook ohjelma Niin oli siis pitkälti tarkoituksena mainostaa sitä, että että nämä tämmöiset vaihtoehtoiset, vaihtoehtoiset liharuuat, nimenomaan sirkat, muut tämmöset eläimet, mitä me ei vielä syödä, niin on ihan jees syödä. Että on hyviä. Mutta kyllä se mun mielestä meni aika pitkälle metsään, kun se idea oli se, että siinä oli pari aina jotain vierasta, sit siinä oli joku tehtävä, ja sit siinä niinku lopuksi rangaistukseksi joutu syömään jotain, oli se sit sirkkoja tai oli se sit jotain virtsaa tai jotain muuta, niin kyllä se luo semmoisen käsityksen ihmisille, että eihän tota nyt, toi nyt ei ole normaalia, kun siinä niinku neljä muuta julkkis nauriskelee sille yhdelle, joka sitä joutuu syömään, niin et kyllä niinku, mun mielestä tää on suuri syy sille, miksi noi niinku, öö, varsinkin nämä kuin niinku sirkat ynnä muut ei breikkaa läpi, ku taas niin kuin nauriskellaan päivittäin silleen, että eihän noita nyt kukaan voi syödä, et jos te oikeasti haluatte siihen ajatusmalliin mennä, ja kuin niinku siihen pitäisi mennä, sehän on fakta, että et ei toi liha riitä, ja se kuluttaa maapalloa niin paljon, että et ei me voida tämmöistä tuotantoa jatkaa, niin et johonkin meidän on vaihdettava, niin täytyyhän me nyt vaihtaa sitten tätä muutakin käsitystä tästä niinku, et eihän se nyt sit voi olla enää näin tämä asia. Mut joo, tää nyt oli taas tämmönen pieni avautuminen. Jatketaan jollain viihteellisimmillä aiheilla. Jatketaan itse asiassa hei vaikka kiinalaisella uutisilla. Uuden vuoden johdosta onnittelut kaikille sijoille, mutta nyt uutisista, hyvää iltaa. Oikea tapa valita juuri oikeankokoiset lenkkarit, mittaustapa saattaa yllättää. Siis pitääks nämä oikeesti laittaa jalkaan? Lenkkarit! Täh? Nobelin rauhanpalkinnon kosta Costa Rican ei epäillään seksuaalista ahdistelusta pyytää kaikkia rauhoittumaan. Lenkkeilijä jäi jäänyt toimettomaksi, kun vastaan tuli puuma. Kyllähän siinä kaislikko suhisi olisi se semmonen kissapeto. Vankka Trumpin kaksosalanto imuroi yleisön heittämiä leivämuroja taidegalleriassa. Oikea Trump tuohtui. Ei moni vanka imuroi mun kaksiota. Real news, fake bitches. Oliks vielä jotain? No itse vitsitän, tässä on tietysti vielä kertomatta, mutta ehkä me noudun vanhaa hyvää ja perinteiseksi havaittua kaavaa, että lopetetaan vitsillä, kun tultiin vitsille sisäänkin, tai en mä muista kyllä itse asiassa, että tultiinko, mutta Mutta, mutta, joo Katotaan miten on loppuviikon showt mä lähden nimittäin huomenna torstaina reisun päälle heti aamupäivästä, mutta kota, kyllä mä uskon, että me saadaan sekä torstaille että perjantaille showt kasaan, että älkää Missään nimessä alkaako nyt panikoimaan, ja sinä, joka lähit sitä maailmanlopun reppua kaivaan sieltä takakomerosta, niin tule takaisin sieltä. Ei, kyllä me saadaan showt jotenkin linjastolle todennäköisesti. Kova viikonloppu taas tulossa, mutta tota, rankat työt vaatii rankat huvit, ja nyt on käytännössä työmatka, jotta saadaan sieltä ehkä yksi-kaksi tarinaa sitten ensi viikolle. Kiva, kun olet taas ollut kuuntelemassa, tuu kuuntelemaan huomennakin, ja ei mitään muuta kuin hei. Nyt tulee vitsejä, jälleen kerran varoitus niiden huonoudesta. Hyvä, morjes! Kaksi vitsiä meni metsään, toinen ei uskaltanut. Se oli vitsi. mut oliks jotain vitsejä parempia kuin toi mun? No, hyvyydestä ei missään nimessä mene takuuseen, mutta vaihdetaan nyt taas tämmönen hieman tarinahenkinen musiikki tänne taustalle, kun herkästä aiheesta on kyse. Ja tänään tosiaan tota vg sivuttiin, niin tota kertoo tarina kahdesta jätkästä, jotka sitten sittensä tämmöiselle hedelmäfarmille ja Pojat alkoi siinä sitten kuumana kesäpäivänä pistellä raikkaita hedelmiä poskeen. No, farmarihan ne sitten näki siellä pellolla ja tuli haulikon kanssa kyselemään, että mikä homma? No homma selvisi ja raivoissa oleva farmari sitten huuti sinne, että kun hedelmistä tunnutte tykkäävän, niin olkaa vähän edes hyödyksi ja kerätkää sata hedelmää siitä kyytiinne, kun tuutte pois. No, eka etkä pääsi sitten pellolla takaisin, niin farmari on silleen, että no niin sit tunget ne sata hedelmää perseeseen. Kaverella meni hetkeksi naama vähän mutruun, mutta sitten alkoi nauramaan ja... Farmari sitten. No mitä sä nyt naurat siinä? No ihmeisesti Tampereella farmari. No ei tässä täs muuta, mutta kun näin tuossa viinirypäleiden kohdalla, mitä itse poimin, että kaverilla näyttäisi olevan hunajameloa nyt kyydissä. Ja joo. Semmonen. Ja sitten tota noin... Niin päivän Duncan Keithier. <tos> Jälleen kerran. Tata, pojat oli edelleen Stanley Cupia juhlimassa, ja ei oikein tuntunut viikonjuhlinnan jälkeen enää toi kiinteä ruoka uppo, oli vähän pahaa oloa kaikilla, niin niin päättivät sitten tehdä ihan perinteisen jauhelihakeiton, ja, ja, ja siinä kapteeni Jonathan Tavis meni sitten kiittelemään Kori Crawfordia maalivahtia, että et kiitos, että, että teit tän sopa, ja Kori sitten sanoi, että ei mitään, että mähän vaan pilkoin nää vihannekset, että Duncan keitti. Ja, ja tähän tota niin erittäin hyvä lopettaa, nyt jos olisin jälleen kerran radionappula ääressä, niin soittaisin erään turkulaisen, turkulaisen jääkiekkojoukkojen maalilaunun, joka viittaa tohon hunajaan. Mun nyt toi huna ja meillä niin oli vitsi tuossa painettiin. Ei mitään, huomenna taas linjoille. Äänimmäisesti ole hyvä. Morri, yes. Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa. Arikohma, Official. Uusi, oliks jotain podcast jokaisena arkipäivänä, eli myös huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa. Pää